Non canta natxar Por eso meu carro canta Cantou seu eixo tamén Que a señal de dema espanta Non canta natxar ninguén Por eso meu carro canta canto seu eixo tamén Que a señal de dema espanta Non hai canto tan fermoso fino como unha subío Anque as vegadas saudoso vai no arrechuchío Non canta na xa ninguén Por eso meu carro canta Canto seu eixo tamén que a xeña albade O meu carro é cernadura Sabe se carvalho e freixo Que fermos a súa feitura Que el vixe eixo As cousas tan se alegando, Por onde o meu carro pasa E carreta merma probando Traime a colleita pra casa Non canto Non canta natxar ninguén Por eso o meu carro canta Canto seu eixo tamén Que a señal de dema espanta Non canta na natxar ninguén Por eso o meu carro canta Canto seu eixo tamén Que a señal de dema espanta Benvidas a un novo día en emisión en directo en Radio Pardiñas, o octavo día continuado e ininterrumpido de Verbas Ceibes, dels radios libres na feira, festa da música e da arte. Madre Romaxe, a Santa Xabela e para comenzar o meu traballo día en directo é un gusto presentar a un convidado que temos hoxe aquí en Radio Pardiñas, primeiro agradecerte estar aquí hoxe con nós. Valdomero Iglesias, historia viva da nosa música, da nosa cultura e do noso activismo social. Benvido a tua casa, a túa casa, Radio Pardiñas. Bo día. É un placer estar aquí e festexar o San Pardiñas un ano máis. Moi ben. Pois se queres, comenzamos, abrimos este programa con este himno da Terra Xa, con letra do grande poeta da Terra Xa Manuel María O Carro, que creo que xa podemos empezar ca historia túa da música. Creo que foi a primeiro poema que musicaxes e a primeira canción que creaches das centos de cancións que virían despois Pois si sí, así é me estás ben informado a primeira peza que fixen ten moi pouquinhos acordes eu tocaba moi, moi pouquiño a guitarra e, o que pasa é que sentía menos obriga na, na devoción de que esa primeira canción fosse de alguén conhecido tratado na casa como Manuel María e que falase tamén da, da miña matria da Terrachá. Eh, entonces con ese verse común, e, con esa sublimación da palabra polo coñecemento personal do autor, polo coñecemento do libro Terrachá, polo polo paisaxe que me envolvía a min directamente na miña ollada, no meu sentir, pois foi como se urdiu esta peza que é moi popular e que se popularizou incluso na voz de moitos cantores e cantoras e que bueno que ven sendo como, como unha referencia musical da nosa banda sonora. Precioso. Vale, de que ano estamos falando do quando fiche? Estamos falando do ano 1973-74. Ainda non apela moito, senón 50 anos. Vale, pois se queremos viaxamos a esta época dos 70 para acercar, por exemplo, a miña xeración, que non tivemos a sorte de coñecer, digamos, o resurdimento da nosa música popular, sí. o resurdimento da mangas nosas aboas, da garante da tradición oral. Sí. Eu sei que ti fixetes un traballo con máis xente, moi intenso de recuperar cantigas, ir polas aldeas, sí. de que esa voz non se perdera, a voz das nosas aboas. Que nos pode falar? Que relembranzas te traen estes primeiros viaxes dun mero, apenas un raparigo, que recorría a provincia de Lugo, as montañas, os vals, a terra xa, para recorrer cantigas. Cal é un pouco a imaxe en que podemos trasladar as nosas huintes. A imaxe dun, dun rapaz tolo e atolado, daquelas tiñamos que ser así para sair dunha realidade moi escura, e moi gris, moi, moi pálida. E entonces soñábamos máis do que podíamos. Neses sonhos estaba na recuperación eh, da nosa literatura oral, e a recuperación da nosa música. Eu, con 19 anos, era mestre xa, e en exercicio no mundo rural galego, e entonces aproveitei esa circunstancia para chegarme á nosa cultura máis propia. E participaba cos veciños, cos alumnos, nese coñecemento da, da nosa tradición inmensa, non non se pode explicar en palabras a cantidade de cousas que habitan na nosa cultura enorme porque eu empecé recollendo canceos que era o que me interesaba pero pouco dinme conta de que había refrás que había ditos, que había diviñas que había lendas, que había contos que había unha medicina tradicional que había unhas rutas ancestrais por onde a xente camiñaba que había un conhecemento da, da natureza enorme por medio de ervas de recendos cousas que estamos descubrindo hoxe de novo. entonces todo iso traguía consigo unha cultura a que nos impediran chegar á xente nova daquele entón. Eu fun descubrindo a poucos, deixando falar a xente nas recollas, e funme facendo amigos amigo deles e delas, sobre todo delas, porque contiñan máis información as mulleres, e hai que decilo ben en alto, eu nas miñas recollas durante sesenta anos ou cincuenta e moitos anos, fundamentalmente as mulleres foron as maiores bibliotecas andantes da nosa tradición e cultura, a que precisaban o matiz, a que tiñan o coxinecemento exacto de que ervas había que compoñer para facer aquel emplaste ou aquel donde nos doía, para poñer donde nos doía mesmo tamén nas cancios, nos romances antigos. Date conta de que recoller romances de 400, 500 anos atrás, mediante a tradición oral que foron pasando de pais a fillos, eso é un exercicio de equilibrio armónico que non se dan todas as culturas do mundo. Dáse a nosa, porque a nosa é unha cultura de resistencia. Estamos tan atacados que antes de nada xa nos resistimos a que nos ataquen. E entonces agachámonos e escondémonos, protexémonos para que non se perda. Todo iso notase en nas 600 cintas de grabación que eu teño. 600, 600, 600 cintas de grabación. Que son algo así como daza 6.000 entradas de cousas, de anécdotas, de contos, de cantigas. De historia viva. Historia, efectivamente, da que son protagonistas todos aqueles informantes e aquelas informantas que eu tiven o prazer de convidar a participar a súa sabedoria comigo. E eu non obriga de anotálo e de decílo, de transmitílo para que non se perda. De todas formas, ocurre, como en todos os países do mundo, que ignorancia moi atrevida e moita xente que o usa complicar a existencia, Con, con cousas que non son nosas, aditálas con Eu que sei con cousas extrañas que non proceden con nós, porque son eh, eh, contradictorias con nós mesmos con, con todos nós. E entonces eu agradeceríalles a toda esa xente que ousa facer xicios precipitados e sin coñecemento que pousen que se deixen un pouquinho absorber por esta cultura, ten o conhecimento preciso de por que celebramos o día de San Joan, por exemplo, por que se queima, por que se ve bailar o sol no horizonte, por que se utilizan unhas ervas para lavarse as cara, a, a, o rostro e a cara, Porque que moitos dos ritos que, ten, que temos teñen a súa vixencia e a súa actualidade, porque son así? porque somos desa maneira, porque comemos desta maneira. entonces todo iso trai consigo unha cosmovisión totalmente precisa claro, que, e individual. hai que ir, empezaxes buscando cantigas e acabaxes descubrindo un universo un rural galego, Total. unha cosmovisión que trascende moito máis alá de calque forma de arte, que é arte en sí mismo en conjunto. O primeiro interés era... Antigas, a cultura, transmitila mas acabas descubrindo pois esos ritos falaches do solsticio de verá do San Suán, sí. o mismo no inverno cos folións, pa que a terra sepa que a primavera está cerca, as mascaradas está, para fertilizar de claro, novo podemos falar de indisenismo galego directamente ben, de todas formas todo eso, despois claro, a medida de que vas avanzando daste conta de que hai zonas que reflexionan dunha maneira e zonas que reflexionan de outra. Igual que ocurre ca fala, co mesmo o seísmo que utilizamos en certas zonas coa geada e coa jateo que se utiliza na fala. Con todas esas características e variantes zonais tamén existe a variante melódica nas cancións muda a música pero non muda a letra, mudan as condicións e as ervas que participan para facer unha bebida calquera que seña propicia para calquer mal que nos, que nos ameace e adaptándonos ao territorio onde están. Todo iso dá unha, unha diverxencia tal que multiplica, é un multiplicador da nosa cultura, donde existen centros de variantes que veñen a ser o mesmo, pero adaptados a cada circunscripción, a cada toponímia, a cada topografía do país. Falaba outro día, aquí tivemos a sorte de ter a Richi Casas falando de Rosa e a Adolfina, a súa aboa sí. e a súa madriña, e sí. falaba dunha cantiga, a cantiga de Nadal de Rosa e Adolfina, que recolheu Dorocés Últvar, que gracias a ela non se perdeu, e contaba sí. Rodorocés, nos dicía Richi verbas de Dorocés, que a mesma melodía exactamente igual que teñen nunha outra parte de Bulgaria. É dicir, a mesma melodía. E <risos> despois te, tamén teñemos aquí o Brán Cupeiro e ele tamén sí. nos comentaba que é a mesma necesidade de expresarse do ser humano e a mesma na Galiza que claro. en Bulgaria, que en Latinoamérica ou que en cacero outra latitud do mundo. A necesidade de expresión ou arte como coñecemento. Ao final a música son esas notas Que, que en algún instrumento vese e, e, e evidencianse, que notan, sonan por simpatía. É dicir, te estás tocando unha nota, sonan as que fan frecuencia de vida con ela. E sonan xoas, pero iso sucede en todo o mundo, en todos os instrumentos do mundo sentimos. E ese sentimento, esa emoción, é a que, a que produza a música, a que produza as culturas. Decía Ramón Cabanillas, e con moita razón, que os estados son produto dos políticos, pero que as nacións son produto da vontade sublime dos povos. e eso non pode cambiar eh, nin os políticos de turno nin aqueles arlácteres que se propoñen mudar o mundo, aniquilalo ou silencialo. Ben falado. Si te parece, continuamos cun con poqueiño de música deste discazo da de, de Kenya cantando a Manuel María. E bueno, parece que temos que seguir un poquinho, porque vamos a poner unha canción moi bonita. Si te parece, eu, buceando un poquinho na vosa historia, na tua historia, unha das cousas que topei este inverno que máis me sorprendeu foi un vídeo da televisión española dos anos 70 no Cebreiro, sí. cando estaba desde Amán, do Curamato, Mato. facendo o recorrido por todo o territorio rural de Galiza, canto neno. A verdad que cando descubrí ese vídeo e vin este inverno, me pareceu das cousas máis fermosas, que puden ver, porque aparte moi artístico ese vídeo, é dicir, non é <risa> trascende sí. precioso e quero imaginar a ese rapaciños tolos que falabas ao comezo desta entrevista sí. que iba polas montañas do Cebreiro en inverno a que non se perdera este canto Neno recomendamos este vídeo a todo o mundo eu non sei como chejei a él, pero creo que pos Galicia canta o Neno o Cebreiro en internet e xa vale, consigues sí. e é sí. un vídeo cargado de, de sentimento, de fermosura Que lembras ti deses, cando recorría en inverno na invernía no frío da provincia de Lugo? A filosofía é sempre a mesma, é dicir, primeiro vai un tolo e despois van os científicos a saber que pasou ali. O tolo neste caso era mato. Mato ocorriu-se que había que Naqueles tempos de tantas... Vivía Franco, o senha que había censura. Esto todo do Galicia cantoneno pasaba unha censura rigorosa para poder executarse. entonces Mato aproveitou o coñecemento que tiña sobre toda a tradición referente ao solsticio de inverno que antes falábamos, que era o Nadal, dito de alguna maneira. ¿no? E entonces, con aqueles cantos centos, eh, que, que, que, que se suman centos e miles de cantos do Nadal, pois facer un pequeno espectáculo que chamara a atención da xente de novo para reconfortarnos na autoestima. É dicir, para reconfortarnos en nós, no que somos. Non as cancións que nos traguían en inglés de fora, non sabes, todos estes sí. cantos, de as muñecas de famosas se dirigen ao portal e todo isto, non, non, non, había que recuperar nosos pois non podes imaginarte o milagre que supuxo todo aquilo Todo aquilo trouxo consigo montós de xente que se emocionaron con nos. Como eu me emocionei, claro. 50 anos despois. Pois mírate, mírate. E agora sí que se si queredes un pouquinho de música e seguimos con esta conversa tan interesante. Vale. O Alfonso de Lanzó E Rui López E a guía Nobrese Craros varón Voz de Román E a cantar Pardiñas que para min, e moitos máis, é dos días máis especial do ano. Eu sempre digo que hai dos días, dúas datas marcadas a ferro do no meu corazón, o domingo de Pardiñas e o lun centroído. Son as súas datas que máis cariño pois sí. me dan no ano. E comenzar este domingo de Pardiñas unha entrevista co amigo e compañero Mero é todo un gustazo. E xan, nombramos antes a Mato, Supoño que a xente máis nova igual non lle só a quene Mato e o que fixo e como estamos nunha radio, na Radio Pardiñas, podemos seguir falando de Mato e deste proxecto que surde nos 70 con Franco vivo todavía, que resiste a censura, que foi radio popular. Sí. Que era un pouco, que falabas antes de darlle voz a todo isto que estaba desfacendo dos Galicia cantando, das recollidas, sí. poner en valor o noso universo rural galego. Que papel xoga Mato? En toda esta revalorización do, revalorización do noso Mato foi o que primeiro estuvo tolo Antes que a noso Entonces, a Tolemia A Tolemia no? traspasou non toda Ou parte dela e, O certo é que por aquel entón e, Preconizar Que vas facer un grupo Que vai chamar na conciencia da, da xente Facer un grupo Donde algunha da súa xente vai recuperar A música tradicional E vai dignificála nos escenarios donde eso vai durar 50 moitos anos e vai ser unha constante vital para algúns de nós eu xa non me podo arredar eu fun recoller tradición e quedeime donde recollin tradición eu vivo nun aldea moi pequeniña moito máis pequeniño que isto e ali vivo, ali quedei porque instaleime na cultura que recollin e que quixen entender para logo contala e Esas cousas sabías Mato porque era maior que nós, Mato era un cura, un cura tolo, que tiña a prudencia e a sabiduría perfecta de como entrar de novo para dignificar a nosa cultura. A nosa cultura había que dignificála en presencia, en directo, e había que dignificála exercendo no escenario o que eles anteriormente nos dixeran, devolvendo en dignidade aquela cultura que xa era propia. Eu antes falaba da emoción de moita xente Eu que pasei a vida recolhendo a partir de entónces Perdin casi todos os meus amigos eran informantes Como eran maiores que a min Foron quedando no camiño Acórdanme cando escoito as gravacións deles E dame moita pena porque aquel, aquel mensaxe que nos transmitiron Pois quedou gravada Pero eu recordo a viva En plena vivencia Eu recordo de preguntar... eu tiña un programa de cancións e de cousas que preguntar casi sempre. No? E, en ese programa de cancións e de, de cousas que tiña que preguntar sempre había que me contaran a circunstancia vital. como aprenderan sí. a ser persoas? E aprenderon casi todos a golpes. moi poucos foran á escola. Alús non sabían ler. Había persoas que non sabían ler, e que tiñan na cabeza mellor 40 ou 50 romances unha memoria que, prodixiosa neste seguinte ano das letras un dos que foron finalistas para a catalogación foi o cego de Villares, sí. Rosa e Adolfina nos sí, contaba sí, Ricci, sí. que Adolfina non sabía ler nin escribir e claro. casi radican por pouco por un par de votos casi pues sí, radican te... a simboloxía da tradición oral tradición sería oral. fermoso que llederan as letras galegas Rosa e Adolfina e claro. o cego de Villares como a calquer outro son os, os exemplos Que trascende a moita máis xente sí. Pero cando escutaba esa historia ai que fermoso seria Pois, pois é, é tan fermoso Porque mira, falase de Florencio da Fontaneira Pero existen unha pila de cegos e cegas Que nunca se di, nin se fala delas Pero por aquí cerca Estaba a cega de Gondelo Ou a cega de Miranda Que teñen eu teño recolhas deles Pero prodixosas É dicir que havería que demais reivindicar Porque eran cegos repentistas é decir, chegaban a unha merenda preguntaban porque non vían preguntaban quen está nesa merenda e decían de fulanito e construían mentalmente e descois interpretaban eran cousas espectaculares dignas de, de reparar nelas porque son importantes nunha cultura e así como non lo teñen valorado en países do estranxeiro, tanto en Cuba como en Brasil como en Polonia. Entendes que repararon esto e houve xente do folclore internacional que quixo saber diso Tamén nós deberámos saber do noso. E vos fixete des unha traballo sobre todos estes cebos e cegas que nos estáis a dicir. pero ademais que son moi importantes porque iso é a contextualización daquela cultura medieval Que, que, que nos trascendeu a nós, que chegou hasta nós. Date conta de que estamos falando de moitos séculos atrás. E toda esa literatura, toda esa cultura, que se veu interrumpida pois, por dictaduras, por mandatarios, por dictadores e dictadoras que en el mundo ha habido, que diría a, a Biblia, pois é que tuvemos que padecer e que foron en contra da nosa cultura, a pesar deso, a nosa cultura prevaleceu. Vale, e ora se si te parece que papel xogan os informantes, xa falamos delas, asociacións como asociación cultural xermolos ver, nesta transmisión e nesta vida darlle vida que a cultura siga existindo, non como folclore, non como algo do pasado, senón como algo real do presente. Mira, son verdadeiramente importantes o asociacionismo en Galicia foi a base da recuperación de moitos oficios, de moita alfarería, o indalecio de bonxe, que aínda hai que recuperar toda a súa cultura e todo o que fixo, viva a filha, pepita, pero que viña aquí, que expoñía aquí as súas figuras. digo de cousas materiais, pero no mundo inmaterial da cultura, que é moito, son importantísimos, porque foi unha xente que supliu a oficialidade, que nos axudou, que nos botou unha máu, Entendes? Que protexeu sí, os o, autores. O apoio que vos negaban as administracións, por estaba, decirlo claramente, claro, estaban claro, as asociacións. Claro. Pois foi aí, entendes? Aqueles teleclús que ti te xa non recordas, a xente ao redor dunha televisión que se xuntaban ás fins de semana, aquelas asociacións de teleclús axudaron porque chamaban por nós para que foramos cantar con un par de guitarras e un pandeiro mal feito, entendes? E escoitábanos e decían-nos cancios, e todo iso configurou pois como unha caixa de resistencia cultural. En donde son importantes te antes a Mato, asociacións como Xermolos, eu cheguei a coñecer o Xocas, a Xaquín Lourenzo, que sempre decía, mira, é mellor que sigades a traballar en recuperar isto que non levantar un castro porque o Castro posiblemente cos carallen, e entón que quede tapado hasta que se lle dé o valor debido. Pero isto, isto perdese, e entonces uh. hai que recollelo a Eu, no meu labor docente, tuven oportunidade de dando clase, cos meus alunos recoller tamén. Chegamos a ter seis magnetofós nas aulas, e entonces eu proponía un carácter multiplicador das recollas. Os meus alumnos iban e nas súas casas.: A Preúntalle as aaboas coñas.: E Ademais que as aaboas cos netos non lles iban ter medo a contar cousas e co cantos contos, cantos ditos, cantas cousas pequeniñas, incluso pra pratos de cociña, a gastronomía. De, de, de resistencia tamén que había nas vivendas o caldo de melón que aquí non se fai pero que eu teño recollido como se fai entendes o doce que se facía polo Nadal, cando se mesturaba porque non había turrón e mesturaban as noces metidas nun figo e chamábaselle o turrón das noces todas esas cousiñas pequenas, humildes pero tan virtuosas están recollidas gracias a esas rapaces que eu teví da alumnos tamén Claro, que un pouco é a transmisión, é dicir, non só podemos entrar en en recuperar abondas aboas, pero claro. se si, si si os rapaces non sinten esta recuperación, claro, claro. tamén un moitos dos meus alumnos están recollendo tamén, eh? Ademais de ser alumnos da clase de de galego, de lingua que lle que lles daba, colleron, enviciáronse como eu fixen con Mato ou co uh -huh. entendes? E ao mesmo tempo eles están recollendo e facendo traballos moi dignos. Eh? Pois longa vida Estes rapaces Que agora non son tan rapaces Que xa siguen bueno, aí algún... E dos seus e a transmisión A, a vida Así continua é, A vida sigue ben. Un pouquiño de música E continuamos con esta linda entrevista A Valdomero Iglesias Guerrilleiro Ta patria soballada Famenta de verdade de verdade de A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz de luz na madrugada Titinhas, primaveras lembradoiras e da vida fixeches, fixeches no espada pra loicar La patria, camarada que silencio sentí sentí as cordoiras unha terra de nos, erote, un norte un pobo traballador, traballador ledo e barí. Una conciencia diva verte forte y una bala, una bala de e abatiu de unha bala, unha bala cega e ví. que choramos ao teu amor rei, empudéremos tamén, tamén co teu fusil, pra o ideal, pola patria camarada, que silencio sentín Sentinanas corredoiras Querrxeeiro da patria soballada famenta de verdade, de verdade e de vaoña. loídas e colleritas de luz de luz na madrugada E aquí seguimos en Radio Pardiñas cubrindo a feira, festa, da música, a arte, octavo día que gusto, que travesía radiofónica pola nosa cultura e pola nosa terra e conor que último día comencemos co amigo Mero Podemos ir, eu sei que aparte de músico, como todos somos artistas, tens outras sensibilidades. Vamos ir á poesía. Sempre musicaches, poemas, gra poetas grandes á nosa terra, mas creo que ti tamén te, te atreves poesía. a agarrar un pouquinho e expresar todo ese arte mediante a poesía, non? Ouso expresarme tamén poeticamente. E, e gustame moito porque é un modo de de conciliarme comigo mesmo. É como unha terapia que utilizo para descargar as moitas tensións que o mundo nos proporciona hoxe. A, a poesía eu conhecim, como ben dís, a Manuel María, a Díaz Castro, a Luz Pozo, a toda esta xente que nos precedeu e que eran enormes poetas ao Xiu Novo Neira, tantos que votamos aquí no palco despois dando os premios, votámoslos de menos. A familia de Pardiñas. O mesmo, claro, o mesmo Darío Xoan Cabana, que era con e amigo meu, desde, desde a mocidade. Todo iso é importante, as cancións que se estás poñendo, difixate, a primeira do carro, que parece que non di nada, pero chama as conciencias do país, aos ruidos que tuvemos, o ruido do carro que nos aledaba e que vai desaparecendo porque nos lo van quitando. De segunda puxemos a canción de Vilalba, que foi donde eu nacín, e é un canto solemne que fixo tamén o Manuel María. Esta terceira fala dos esquecidos guerrilleiros da patria asoballada, famentos de verdade, de verdade e de memoria. Pois todas esas mensaxes foron eles que quen nos precedeu, Para e somos nós e temos a obriga de non calar. E temos que facer poemas e cancións que falen de todo ese mundo de dignidade que nos privan pois tanta invasión foránea. Eu devo decilo, ti sabes que as culturas xalheas, ti agora un quiosco e queres encontrar un xornal en galego e tens que loitar moito para encontrarlo radios, nas televisións As radios, radio. as televisións Bueno, e os nenos Que son o futuro Os contos, os cómics As tiras Está todo en idiomas alleos É máis fácil atopalo en inglés Que en galego entonces todo iso Trae consigo Como unha loita feroz Que temos que ter desde pola mañá todos os días Para recuperar Deixame beber aí un xrolo. Agua da fonte de Pardiñas. Esta ten que ser milagreira. Carón, é milagreira. E, e temos que facer un acto de conciencia, pero non só desde a palabra, desde a escrita. A xente que, fai, que talla na pedra, a xente que fai arte es, e describa paisaxe, todo iso é un labor constante que temos que facer. Eu fago desde a poesía. Eu desde a poesía critico ese mundo, eu escribo unha luz xornais e tamén fago artigos, lógicamente no idioma propio, pero ademais incidindo nesas cousas pequeniñas que o mundo non nos deixa ver, para que se perciban, para que se note que estamos en discrepancia cos camiños que está levando o mundo. E eu quero añadir, estamos falando das crianzas da arte Temos aquí mismo na Casa das Artes e Pardiñas Animar a todo o mundo que nos escoita Que ande por aquí Unha exposición dos dibuxos das crianzas de Quintiriz bueno. Preciosas aquí, Preciosas que están ahí No frente da Casa das Artes Convidarvos a todas a pasar por aquí Para ver que realmente Todas as crianzas son artistas bueno. Entonces, Las crianzas son simplemente Con acompañamento Poden sacarlo todo Depois se si reprimes todo ese arte Por suposto que, sí, que lo den de aquí a animarmos a pasar pola Casa das Artes e a disfrutar das, dos dibuxos que nos fan as nenas e os nenos do, do Colegio de Guitiriz, que creo que se chama como Díaz Castro, non? Díaz Castro, por... hai un que é Díaz Castro. Sí. Moi ben, pois pues continuamos un pouquinho para a chesada poesía e ora quero ir a unión da música popular como, digamos, acompañamento das loitas en defensa da terra ou outro tipo de loitas que, que está vendo tanto na na época que empezamos a falar dos setenta, como na actualidade, que temos todo este espolio das energéticas, das mineiras e a administración galega, en vez de velar pola súa terra e os seus veciños, pois vela polos intereses, polos intereses dos foráneos. Como vestíes que ti, como carreira de cincuenta anos que te acompaña, creo que sempre estiveste do das loitas, sempre, agora mismo, fai pouco tempo, estivemos xuntas na no Burla Verde, sí. onde cantastes a do carro e outras cantigas, con Alfonso e con máis xente de, do resto do territorio. Crees que a música ten que estar unida des, de sempre de seu as loitas ou como moita xente pensa que, es, que hai que separar as, os camiños? A cultura en todo, é dicir, é un todo propiedade dun pobo entonces ten que ir todo xunto. Eu non entendo a canción únicamente para contentar a xente. A canción tamén ten que revolver as conciencias despertar ansias, entón nos temos que estar con todos aqueles que loitan contra os eólicos aqueles que loitan contra as minas que lles se esbandallan a terra que eu sufro tamén eh? porque na miña terra tamén na miña terra ocurriulles os que mandaban por aquel entón enterrar unhas vacas que estaban infectadas e enterrarlas nunha mina as vacas tolas aquelo fora a desgracia, a perdición aparente de toda a terra porque o virus non se sumía na terra. Hasta lle botaron cal, despois tuveron que sacalas todas. Esas marranadas, para que a natureza, para a propia existencia nosa, nos temos que estar como cantores de auga fresca. Temos que estar ali. Claro, existe outra subespecie que se chaman cantantes. Os cantantes xa cantan o que xes digan e o que lles pagan, pero os cantores non estamos por ese labor. E entonces temos que estar tanto na burla negra como na burla verde, como na burla que se nos presente, cando o poder non seipa, non, non seña capaz de entender o que a xente necesita. Entendes? Que necesita traballo, que necesita dignidade, pero non necesita que nos exploten, que nos ponen eólicos no medio das aldeas, que nos cambien a, a, a, os límites de un monte, que nos saquen dali aquel río, que fagan unha mina que esnaquina todas as augas pluviais que corrían por ali. Todo iso non é permisible e un cantor non pode estar alléu a todas esas cousas. Pero non pode estar alléu ningún cantor, ningún intelectual, ningún escritor, ningún locutor como a ti, nin pode ser alléu as cuestións do povo que lle afecta non poden estar alleos ningun das persoas que integren ese pobo, sociedade. Moi ben falado. E continuamos con este disco claro. que tamén recomendamos na señarda, señardade, señardade, aquel ya canta Manuel María, como non, Consermolos tamén por aí colaborando Hello. Con, Hello. con tantos outros proxectos. a tocar e na terra dura pra verse se podemos ver no fondo da noite escura Imos mosca o que cantar e percura a la verda nua pra ver se podemos ver a outra cara da luz. Imos cantar e tocar Con verdade e valentía Pra ver podemos ver E aquel que non se vías tenía que ser precisamente A voz máis breve que atino Demero, acompañando este programa na súa música e na súa conversa, conversa por certo ben agradable, mirada noble, ser de luz. E agora que estamos falando de seres de luz, de miradas nobles, te vou a a preguntar directamente por unha figura A mí nunca me gusta destacar a nada, porque, como disto somos un, un todo, pero si sí rendir unha homenaxe sincera e humilde a unha persoa que fai que, gracias a él e a máis, moita máis xente, os estamos aquí e os disfrutamos da anexía telúrica de Pardiñas, o meu conveciño e tamén teu, Alfonso Blanco Torrado. Cale un pouco que sintestiga nos falamos desas palabras de Alfonso Blanco Torrado, que é o que te ven a cabeza e o pois corazón. Mira. Na, na vida dá tempo a a moita xente, moita, moita, moita xente. E existen algunhas persoas que, nas que reparas a primeira vez, non é necesario falar con elas. Os ollos notan, os ollos delatan quen é cada quen. Ainda que, como no caso de Alfonso, vexan pouco, porque tuveron que ver moito. E o Alfonso conozou desde hai moitos anos, desde cando vía perfectamente que usaban os lentes moi gordos, antes aínda de poe empezar a poñer as lentillas, e eh, era un, un fervedoiro de cultura. Alfonso, donde chegara, tiña que facer unha revolución de dignidade daquela bandeira que che decía antes, de dignidade da nosa cultura. Te que él naceu lonxe daqui, e uruguayo de nascimento Filho da migración, su... como díeres Despois a súa familia venxendo da lada Ponteceso eh, ou de Poraló e ao final destinarno aquí foi un cura rebelde sempre Por que? Porque se someteu a necesaria condición de galeguismo de ser quen somos de non negar a nosa esencia e ademais diso dinamizou a todos os perdidos do mundo. Aquela xente que ninguén quería, aquela xente que estaba desprezada por todos os sitios e tal, era Alfonso que a na acollía. E a tamén a toda a xente nova que ten ansias de cultura, como eses nenos que dibuxan e que teñen a exposición aí abaixo, como todos os nenos que escriben poesía e relatos e levan premio hoxe pola tarde no festival. Entendes, Todo iso Que non puido compaxinar? Alfonso. Non había moita outra xente que o puidera facer. Seres como Alfonso non se dan moitas veces. Son circunstancias milagreiras que, que son capaces incluso de compaxinar unha religión que vive de costas moitas veces os problemas de todos os días. E, sin embargo, ele esa religión para que esa religión seña un caldo que alimente tamén os espíritus da xente por eso quere a xente nova a xente madura, a xente bella por eso el sofre tamén cando ten que despedir a xente que viviu con el toda esa circunstancia vital que vivimos os que andamos no seu arredor para poder levar a fin pois moitas das iniciativas que ten Pois, pues simplemente, Mero, mil grazas, quedaríamos aquí conversando toda tarde porque é moi agradable, máis, no, programación de Radio Pardiñas continúa, máis, seguiremos conversando con Mero, pero xa no Torreiro da festa, con Alfonso e con toda a xente de Xermolos, yeah, yeah. con toda esta masia telúrica que inunda cada ano este lugar de Pardiñas. Un gusto terte con nós agradecerte de corazón. O ano que vemos, veremos aquí e seguro que nos acompañarás outra pues... vez, porque tens moitas historias que contar. Sí, no, non hai problema. Moitas historias. E ahora, se antes de despedirnos, queríamos darlle un homenaje a unha xente, uns veciños meus e de Alfonso, unha xente, un oficio tradicional, que non é son traballo, e cultura, e país, que é a Olería de Buño, que está en un momento... Pois chegamos que este mes complicado Simplemente polo que falábamos antes Pola miseria moral das administracións da maioría das administracións Neste caso do Concello de Malpica de Bergantiños, Con nome e apellidos Canizo O cacique de toda a vida do povo Xente que moramos aí coñecemos ben a súa figura dende de sempre Que quere acabar Cun alma dun pobo que é buño Que é terra Ese povo a olería é terra e que o concello apropiarse de toda esa historia tergiversala e sí. facer un folclore vacío de contido. Entón, se si te parece para despedir este programa, podemos dicir que nós tamén apoiamos a, a Olería de Buño. Nós sí, apoiamos a Olería de Buño, si señor. te claro. si en pé de loita. E si te parece, le regalamos unha cantiga, a primeira cantiga. Pois pues, No ano 73, 74 dicías antes cantamos cantamos todas ti nos marcas un poquinho, eh, pues claro sí. porque pabuño. Non canta na xa por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a xeñada me espanta, non hai canto tan fermoso, Fino con bón a subío Anque as vegadas saudoso Faiseno arrechuchío Non canta na xa ninguén Por eso o meu carro canta Canta o seu eixo tamén Que a xeñardade me espanta. Radio Pardiñas tamén apoia a Olería de Buño e os caciques que vayan pol outro lado. Aí está. Cacíñas. Até sempre. Por eso meu carro canta, tanto o seu eixo tambén, que a señal da den espantan. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tambén, que a señal de den espantan.